Két, hár, az úrcsfa játék. Nem. Én csak boldva járok. Sajnos kockába már nem. Nem. Ay, másik nem. Ahó. Elég. Hey, fel Jancsi. Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit már itt? Jó reggert. egy gombot, azt, talál, azt tapasztalhatták, és hogy mit fognak még ma tapasztalni, amíg a műsor tart, beleértve, hogy mit fognak majd tapasztalni a civilapályán vendégei, aztán mit fog tapasztalni a honpola. Arról elképzelésem sincs, mert először is azt kérdezném önöktől, hogy mikor fordult elő önökkel utoljára az, hogy egy kanyit nem oldott éjszaka. Mert hogy velem ez esett meg, Itt most nem feltétlenül részletezett okokból, bár ha rákérdeznek, akkor szívesen mesélek, de mindez nem lesz önöknek kielégítő, szóval mindez nem fogja magyarázni az önök számára. Leginkább ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor egy gyerek várja a karácsonyt, hogy milyen ajándékot kap, de ha azt kérdezik, hogy én a mai naptól konkrétan mit vártam, mint karácsonyi ajándékot erre, nem fogok tudni válaszolni egyszerűen valami olyan feldobottság volt bennem délutántól, megvacsoráztam otthon, akkor még egy hármnyed órára dőltem, akkor még valamit hunytam, aztán hármnyed nyolckor felkeltem, legközelebb fél tizenkettőkor feküdtem le, és aztán valamikor, talán negyed-kettőkor, miután nagyjából egy és hármnyed órát vergődtem az ágyban, úgy döntöttem, hogy én ezt abba hagyom, felkeltem, és elkezdtem készülni a mai napra, amit egy Nicky film nézésével párosítottam, és hogy aztán végképpen legyenek benne, még izgalmas pillanatok, vasaltam, és így jött el nagyjából 6 óra 25 perc, amikor elindultam, merőben új útvonalon közlekedem, tehát egy taxis hozott ide valamelyik alkalomból, és akkor jöttem arra rá, hogy én az elmúlt, nem tudom hány évben, sok Rossz útvonalat választottam Svábhegyi otthonomból, amikor idejöttem az ATV-be, és azóta nagyjából oda-vissza 30-35 perc, ami lényegesen kevesebb annál, mint amennyi korábban volt, amely időnként meghaladta az egy órát. 061867 0867 az elérhetőségen fél nyolctól, Navracis Tibor nyolc órai hírek után pedig Fekete Péter, Emmi államtitkár lesznek a vendégeim Valami esik nem túl intenzíve mínusz van, csúsznak az utak nem kicsit, nagyon. Ma 2020. január 10-e, péntek van a pontos idő 8 perc a reggel 7 óra. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János 14 éven aluljaknak. Nem, felette is igen korlátozott mértében ajánlott műsora. Továbbra is várom az e-maileket döröpontfialajanos kukat gmail.com e-mail címre, tehát döröpontfialajanos kukac gmail.com Nagyjából úgy figyelem a mondataimat, mint ahogy otthon szoktam nézni elmenetet előtt, hogy bezártam-e az ablakot. Nem lesz egy könnyű nap. A nap előtt azért késztem el egy mozikból, mert nem voltam benne biztos, hogy bezártam a kocsi ajtaját, ott nem az ablakról volt szó. Tehát az ügyben várok e-maileket, kukat gmail.com, hogy mikor kezdődjön az ismétlés. Az opciók este 10-11 éjfél 1-2-3 vagy 4 amelyik a legtöbb szavazatot kapja, akkor fog kezdődni az ismétlés. Nyugodtan küldhetnek e-maileket ma, nem fognak elkésni ezt az ajánlatot a jövő héten, hétfőn, kedden, szerdán még biztos, hogy meg fogom ismételni. Dörö.fialajanos kukat, gmail.com mikor legyen az ismétlés este 10-kor, 11-kor, éjfélkor, 1-kor, 2-kor, 3-kor vagy 4-kor, nyilvánvalóan a 87.6-on. 61877-0877 ezen a telefonon tudnak elérni, figyelek a vanmire. Ugye kérdeztem önöktől, hogy mikor fordult elő utoljára önökkel az, hogy nem aludtak semmit sem, ezen kívül más kérdés nem intéztem önökhöz. Kellene? Amikor a mai műsor befejeződik, azzal az első hétre pontot lehet tenni, már amennyiben egy munkahétre pontot lehet tenni. Nem volt könnyű átállás, de így utolag visszanézve lehetett volna nehezebb is, hozzátéve, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 061-877, 0877, merre lenni? Gondolatban vagy, testben vagy egyszerre. Tehát akkor nem vagyok önöket történet nélkül. Tegnap tömegközlekedtem, letettem az autómat, és először egy 21-es buszra, aztán felszálltam egy 6-os vagy 4-es villamosra, már nem emlékszem rá, és aztán sok felé közlekedtem, de legtöbbször ezt a 6-os-4-es viszonylatot vettem igénybe, és az egyik alkalommal helyet foglalt, és régen velem szemben egy olyan 25 év körüli, Kicsit elnyűt arcú, de nagyon érdekes arcú lány egy elnyűjt arcú kutyával. Ugye szokták mondani, hogy kutyák és gazdák hasonlítanak egymásra, és ez nagy valószínűséggel nem feltétlenül csak az idős emberekre vonatkozik. Semmi feltűnő nem volt sem a lányban, sem a kutyában. Volt valamiféle csendes harmónia közöttük, ha ezt külön meg kell említeni. Az esemény akkor állt be, amikor egy a hölgynél nagyjából másfélszer idősebb hölgy szállt föl, aki harmonikázott, nyilvánvalóan azért, hogy a zenei produkcióért pénzt kapjon, ami a kutyára olyan hatással volt, én még életemben nem láttam ilyet, a kutya elkezdett énekelni. Nyilvánvalóan nem énekelt, hanem vonnyított, de én még így kutyát vonyítani, legalábbis olyat, amelyik, vagy aki, nem tudom, hogy kutya az, aki vagy amely, én még azt gondolnám, hogy amely, de nyilvánvalóan akinek kutyája van, az meg azt mondja, hogy aki. Szóval úgy vonnyított, mint aki énekel, a környezetemben senki nem tudta levenni a tekintetét a kutyáról. Nőtt a feszültség, ha el tudják képzelni, ahogy közeledett a harmonikás nő a kutyához, hogy itt most mi lesz. Ezt a feszültséget lehetett látni a kutya gazdáján is. A kutyán szájkosár nem volt, hiszen akkor egyébként hogyan vonnyított volna, de volt rajta póráz. Aztán egyszerre csak megállt a harmonikás nő, mint aki maga se tudja eldönteni, hogy jól teszi, ha tovább halad. a tovább A 20-25 év körül lány nem felpattan, de elég gyorsan fölállt, és azt mondta, hogy a legjobb lesz, ha én most leszállok. Mondta magának, a kutyának, nekem vagy senkinek. Leszállt. A harmonikás nő továbbment, az utasok pedig különböző módon kommentálták, tehát nem ért véget a történet azzal, hogy leszállt. Volt, aki azt mondta, hogy jól meg kellett volna büntetni a lányt, mert nem voltak kutyán szájkosár, más pedig azt mondta, hogy megasztár. Jönnek az e-mailek: döröpontfialajanos kukacgmail.com mikor legyen az ismétlés, amelyik a legtöbb szavazatot kapja időpontilag, akkor lesz kiinduló pont 10 óra 11 éjfél 1-2-3 vagy 4. A műsor hosszából adódóan nagy valószínűséggel a 3 az utolsó ajánlat. Este 10-11 éjfél 1-2-3, amennyiben szeretnék ez ügyben befolyásolni a kezdés időpontját, hogy küldjenek e-mailt a dörö.fialajanos.kukasz.gmail.com e-mail címre. Ez az első olyan műsor, hogy senki nem telefonált eddig, 7 óra 16 perc van. Én különösebb jelentőséget ennek nem tulajdonítok, de gondoltam megjegyzem. E-mail jött, ami azt jelenti, hogy a műsor hallható, de valamiért nem gondolják azt, hogy telefonálnak. Végülis is az elkövetkezendő egy órában nem is lesz rá módjuk. Én eredetileg úgy terveztem, hogy fél kilenc után hazamegyek, mert... Készülök a műsorra, a tévéműsorra, és átöltözöm. Azonban az élet átírta az életemet, és mindenből felkészültem, már amennyiben ezt az ember elmondhatja magáról. Fel is öltöztem, tehát hazamenni teljesen fölösleges, így aztán nagy valószínűséggel fél kilenc után is maradok. 061-877-0877 ma, 2020. január 10-én, 2 perccel 418 után, mínusz 1-2 fokban, amikor valami esik. Jövő hétre leszerződtettem Nemes Gábort két hét múlva egy alkalomra, de abban a reményben, hogy több alkalommal is leszerződtettem Dobrev Klárát. Jövő kettő ismét lesz Elsimo László. Jönnek a karácsai fadíszek a szuáti tértelemében. 061 877 -0877. Nem emlékszem rá, hogy mikor volt az, hogy egy percet nem aludtam este. jelleg a 14-ek vagyunk az internetes hallgatottságunkkal. Azért mondom, hogy vagyunk, mert vannak önök meg én, ez így együtt mi? 061 877 0877 Jó reggelt! Rakatos István, jó reggelt! Szia, tartozom egy e maillel tudom. Vont, <gül> hogy akartam hát hátra mást is értek el, hogy a internetes hallgatottságot, te hol ellenőrz, vagy hol Van egy olyan, mondom neked, hogy... És itt nézik, online stream live, és akkor ott lehet látni. Ja, megnézem akkor. Oké. Okay. Is lehet, ez igen, az artitán, ez igen, de azt valamivel be kell szorozni, azt, a, ezeket a képleteket már nem értem. Tehát, ez nagyjából olyan, mint amilyen a, a Kuka Holdingnak a képlete, amivel most előjöttek, és amitől az FKF-nek kevesebb pénze van, mint amennyi korábban volt. Azért szép dolog, hogy hogyan tudok dolgokat összekötni, nem? Így álmatlanul is. Kevés alvással, azt hiszem így kellett volna mondanom. Az mást Jó reggelt! Jó reggelt, szépen! Nem tudom, az ATV-ben tegnap volt Dobrev Klára is, meg Kovács Zoltán is látta, esetleg? vagy? Én a Dobrevvel együtt voltam több másfél órát, nekem az köszönöm szépen, utána már nem akartam volna a tévébe megnézni. Nem, csak azt akarom, hogy a Kovács Zoltán az nem volt hajlandó kimondani, hogy Dobrevszlára is. A Rónaigon a harmadszor szólít. kérdezte, hogy miért nem mondja az az a borzott, hogy a Kovács Zoltán azt mondta, hogy csak azért, hogy az emberek tudják, honnan fúj a szél. Nézze, hogyha magánbeszélgetésben lennénk, akkor biztos azt mondanám, hogy aki így viselkedik, az hülye. Csak az a kérdés, hogy de azt is értem, hogy betelefonál emiatt, csak tényleg... Időnként én vagyok olyan, mint ön. Ezt a honpolával én gyakran eljátszom, nem vagyok tisztességes, tehát eh, ahogy a hangulatom hozza, eh, úgy vannak bennem elvárások, csak az van bennem, hogy figyeljen, az, amit ön tapasztalt, az egy jó észledés. A kovásnál ég egy piros lámpa, aminek következtében ön egy nem stimmelést érez. De azzal, hogy ide betelefonál, azzal a kovásnál ezt a piros lámpát nem oltja el, beleért vagy a kovás, teljes mértékben tisztában van azzal, hogy ő mit csinál. Ő nem hülye, csak hülyén viselkedik. Ez pontos helyzetlen én is tudom, hogy így van. És nyilván gondolom azt, és hogy ki van adva. Ugyezá bárki hogy az, dobra, De biztos lehet benne, hogy nem, meg, meg fogom kérdezni a navracsist, hogy neki ki tudja ejteni, hogy Dobrev Klar, és azt fogja mondani, hogy most miért hülyéskedek vele. Szó szóval azt lássa be, hogy valójában magunknak csináljuk ezt az egész játszóteret, mert Ha én azt fogom mondani a Navracsisnak, hogy kedves Tibor mondaná azt, hogy Dombre, akkor azt mondja nekem majd a Navracis, hogy mondja fiala maga itt most játszik velem. Én meg azt mondom neki, hogy nem csak nézze tegnap volt egy tévémisorol nem mondták ki, például azt mondaná nekem a navracsis, és most mondja fiala nekem ahhoz, mi közön van, és erre nehéz lenne mit mondani. Az a helyzet, hogy a frusztráltságunknak egy jókora részét magunknak okoztuk. Nem, mindegy. Azt, azt nem, nem mindegy. mindegy. Nem mindegy. Egyáltalán nem gyóztuk. mindegy. És jobb az, hogyha nem mondják ki a Dobrev Klára nevét, mintha ha azt mondják, hogy Gyurcsányné ha én ott lennettem volna ezen a miniszterelnöki kormányinfón, akkor lehet, hogy ilyesmit kérdeztem volna, amire persze joggal visszakérdezhették volna, hogy mondja fiala, magának nincsen fontosabb kérdés, de amikor a pamut gombolyagot az ember úgy felgombolyítja vagy éppen le, akkor a legelején megengedheti magának ezt, nem? Tehát akkor az ember azt mondja, hogy majd aztán kérdezek ennél fontosabbat is, de most, most itt hirtelen Elsőként, miniszterelnök úr, ez az eszembe. 061-800, 061, 400, 800? 061 877, 0877, egyébként is szörnyű vagyok, de vegyék figyelembe, hogy semmi sem aludtam. Izgatott voltam. És az igazság az, hogy most is izgatott vagyok. Apukám azt mondaná, fiam, nem félsz a bőrödbe? anyukám azt mondaná, csak hát ezt ebben a rádióban furcsa mondani, hogy fiam, nem tudod, hogy hol lakik az Úristen. Sose értettem, hogy ezt miért mondták, de most már nincs kitől megkérdeznem. 061-877-0877 Általános hahóban. Már a 12-ek vagyunk. 0677, 0877. Bármilyen témában, 5 perc múlva lesz fél 8. most nem telefonál, legalább egy óráig nem telefonálhat. Tudom, van ennél nagyobb büntetés is az életben, csak szólok, hogy amit ma kitelefonálhatsz magadból, azt ne halaszt későbbre. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Valahú vagyok. Érdeklődni szeretnék. Végre be tudtam fogni a rádiómon az önadóját. Hát ön a szerepe. Olyan suhogással van, már az lakásban végigjártam mindent. Már letakarom. Már fölemelem. Már esőtől Olyan suhog... Azt kell, hogy önnek mondjam, hogy biztos lesznek még ilyen telefonok. Addig, amíg ennek a rádiónak nincs más frekvenciája, addig önnél így szól, máshol jobban, harmadik helyen se, hogy nincs velemi. Jó, csak velemi. Az, hogy el valaki, mert mondom én, te vagyok azt, eseredve. Azt, azt, azt mondjam, ez most az adottság. Értem. Tehát nem arról van szó, hogy valaki rosszul csinál valamit, hanem Értem. ez van. Hát, nagyon sajnálom. Azért füleleg már ordon mindenhova, már letakartam, már fölemelem. Értettem, már értékelem, de nem tudok mit tenni. Jó reggelt, több türelmet. Utolsó lehetőség. Lehet a volt igazságügyminisztriától kérdezni rajtad keresztül az Oszlájfőnök egyik megnyilvánulásáról? Melyikről? Hát, hogy azt mondta, hogy neki nem tetszik, hogy kártérítéseket fizetnek ki börtön viselt embereknek. És Valószínűleg ennek, sor kerülre. Nem, nem, nem, nem, nem erről, hanem az a kérdés, hogy azt mondta, hogy utasítani fogja az igazságügyminisztert. Erről a kijelentésről, hogy ezt egy volt igazságügyminiszter hogy minősíti. Valószínűleg egyébként, hogy sehogy sem, mert azt fogja mondani, hogy de, ez a de, minis... de, ne, nem, nem a konkrét szituáció, mint jogi. jogi Meg fel. fogom próbálni, és ki fog derülni, hogy mit fog mondani rá. Valamilyen teljesen ismeretlen okból, én se értem, de semennyit nem aludtam. Nem emlékszem utoljára, mikor fordult ilyen elő velem, valószínűleg akkor, amikor beteg voltam, amikor egyetemista voltam, akkor viszonylag gyakran előfordult az életmódomból, vagy a vizsga időszak miatt. Valamitől izgatott voltam, mint egy gyerek, aki egyébként bennem lakik, és ezt csak azért mondom önnek, mert azért én... Most nagyon régi emlékeket idézek fel x évesen, mert tényleg nem emlékszem arra, hogy mikor fordult elő velem az, hogy lefeküdtem, aztán azért keltem fel egy és háromnyed óra bergődés után, mert nem aludtam semmit. ismeri a -e jelenséget, vagy ön tölt teljesen távol? Hogy nem az az annyira az nem azt? Nem, ez egy jó kérdés, alapvetően nem ezt kérdezem, hiszen tudom, hogy, önnek, hogy ön más természetű, én. Azt kérdezem önt, hogy, hogy, hogy hogy ismeri azt, amikor az ember kialvatlan. De nem azért, mert keveset taludt, hanem azért, mert semmit. Igen, ismerem, ismerem, ismerem. ismerem. De tud doping is lenni. Nem, ez, nem, hogy, hogy tud doping lenni, ez, ap, ez az, tehát pontosan igen. nagyon jól a vesében lát. Vajon a kifejezés, mert szerint valaki, valaki a vesébe lát, miért pont a vesét találta ki a magyar nyelv minél szebbet? de érdekes, nem? Igen, igen, sose gondoltam rá, de igazán. Igen. Mivel kezdjünk? Bármivel. Amit gondol. Üdvözlöm a spiritesen hallgatóit, kezdjük ezt szerintem, mert ezzel, ezen a hullámságon még nem beszélgetünk. <laughs> ezen még nem. Uh, hogy telnek a napjai? Sűrűn. Mivel? Jó, sűrűn. Én is felvettem, hogy sűrűn. Hát, um, hú, ezt nehéz nem fogom, <coughs> és azt mondom, hogy rohangálással, de nem hiszem, hogy nagyon különböznék a, a többi magyar állampolgár Ilyen be, be, a dolgok beindításával telnek jó részt. Azt Ugye visszatérek a, az eltejogik jogikarra, illetve visszatértem az eltejogik ott is, indítani kell a boltot, a, van ez a kormánybiztosi kinevezés, ott is. Mi lesz a Közszolgálati kell, Egyetemen, amiről említést tett tegnap a miniszterelnök úr? Hát nagy valószínűséggel, de tudja, hogy én mindig óvatosan fogalmazok jövőbeli vállalkozásokkal kapcsolatban, de jó eséllyel akkor így fogalmazok, egy olyan kutatócsoportot vezethetek, amely az Európai Unió stratégiai kérdéseivel fog a mint például? Mint például? Uh -huh. hát, például a mostani Fondaláján Bizottság tevékenysége, a, a munkatervük, a Magyarország számára fontos kétirányú kommunikációt képzelnék el. Egyrészt valahogy a magyar közvélemény számára, és értelemszerűen a szűkett, tehát a, a szak közvélemény számára is, napra kész információkkal szolgálni a brüsszeli eseményekről, illetve általában az európai politika eseményeiről, másrészt pedig kifelé azt szeretném, hogyha segíteni tudnánk annak az interpretációjában, hogy mit miért tesznek a közép-európai országok. Tehát hogy nem őrültek gyülekezete van, hanem, hanem bizonyos speciális ami ami más... Ezt kérte, vagy kapta, vagy, vagy C? A, a magát a kutatócsoportot, Igen. vagy ezt, amit most elmondtam? Nem, nem a kutatócsoport. A kutatócsoportot kapta. Ezt meg én gondolkoztam, hogy akkor mit lehetne kezdeni egy ilyennel, mert kétségtelen lehetne egy kutatócsoportot De, de úgy kapta, hogy előtte kérte, vagy csak egyszerűen kapta? Nem. Ezt kap, felkértek, Nem uh -huh. nagyon megtisztelő volt. Uh -huh. És ha ő nem vállalja, akkor, akkor egyáltalán nem jön létre, vagy akkor mással hát jött volna nem létre? ember Pénzparipát fegyvert is kapott hozzá? A múlt idő, sőt a befejezett jelen is, hogyha angol százharisokban közelítjük, akkor még korai. Tehát uh, el, eldől, egyelőre ígéreteink vannak erre a Jó, ha itt tartunk, akkor azt árulja el nekem, hogy önnek milyen mértékben van, bár még nagyon kevés idő telt el, de azért talán értelmezhető a kérdés, milyen mértékben vannak lekötetlen vegyértékei. Így most, így most már kevés van, még egy pici, mert, mert ugye a, tehát ennek az egyetemi uh, pályának ugye egy része az, hogy, hogy majd hogy egy kicsit reméli jéghegy, tehát hogy ami látszik, az sok esetben a kisebb része, mert a nagyobbik része az, hogy állandóan olvasni kell ahhoz, hogynak legyen az ember, állandóan beszélni kell azokkal az emberekkel, akik csinálják az dolgokat, és állandóan írni kell, hiszen tanulmányokat kell írni rövidebb szövegeket kell írni, és az ember saját magának is össze kell foglalnia a dolgokat, tehát ez, ezek is kitöltik még az időt, nem nagyon tudnék most már egy negyedik plusz feladatot ez, ehhez a háromhoz vállalni, ezt a hármat még tudom intenzívebbé tenni vagy gazdagítani. A hazai újságírással kapcsolatos véleményéről többé-kevésbé tisztában vagyok. Most például majdnem azt mondtam, hogy véleményéről. Tehát például az alvatlanság a ragoknál már jelentkezik. Tehát beszélek hetek. nyelvben elmegy nagyon sok minden. Jó, abban bízom, hogy nagyon sok hülyeséget beszélek, most már ismer annyira, hogy kitalálja, hogy mit akartam kérdezni vagy mondani. Veszprémben folytassunk éles vitákat egymással, de őrizzük meg a kölcsönös jókaratot. Hihetetlen, pozitív szellemű beszédet mondott, bár nem. Voltam jelen, de eh, olvastam az erről való híradást, akik egybe. Akik ugyanakkor megszólaltatták önt, azok egyáltalán nem ennek a szellemében kérdezték, és ennek következtében az első Orbán Viktor által vezetett kormányinfon sikerült abba a sorba bekerülni, amelybe egyébként Stumf István és Lázár János került, hiszen nyilvánvalóan azok a mondatok, amelyek elhangoztak, azok kizárólag azt jelenthetik, hogy ön, valamire bejelentkezett, miközben maga az esemény, az egyáltalán nem erről szólt, ez még csak lehetne közömbös, de amit mondott, az egyáltalán nem utalt erre, beleértve, hogy nem egyedül az N1 televíziónak adott nyilatkozatot, hanem nyilatkozott az Indexnek is, és mindegyik valahogyan valami olyan fantasztikus novumot akart becsempészni a beszélgetésbe, amilyen igyekezett bennem azért hiányzik, mert hogyha valamit hirtelen mondani akar, akkor végülis itt elmondja, minden héten beszélgetünk, de mindegyik, mind az Index, mind az N1 televízió ilyen hihetetlen hírharsona volt, ugye az egyik azt írja, hogy Navracs is senki nem kíváncsi rá, hogy milyen irányba vinném az országot, Navracs is a következő egy évben eldől a Fidesz és a kormány sorsa, így. De az még jobban, ami, ami nekem az még jobban tettük, hogy Navracs is egy évet adott a fidesznek. Tehát az is van, az, az is van. Ez hogy... ez ez... Igen, és akkor, akkor Orbán Viktornak már azt a kérdést teszik föl, hogy hát merje szab, mer szabadon hagyni a székét, hiszen most már három ember is akar beleül és hát ugye tudjuk, hogy még ott van a Jakab Péter is, a Jobbikból, tehát azért, azért az egy drága szék, azt az ember legszívesebben akkor viszi magával. Hát eszközként kellek, én, én azt látom mindig, és aztán volt ugyanaz nap, mert akkor ugye jön az a hullám, amiről szintén szoktunk már beszélni, amikor mások azért keresnek meg, hogy mondjanak ugyanezben náluk is. Parc, persze, persze, a, persze, persze, persze. És, és volt, volt is egy olyan, médiummal egy beszélgetésem, akik ki is mondták, mert én, amikor megkerestek, hogy ugyan már nyilatkozat nekik is, akkor megkérdeztem, hogy ugye az Európa Kulturális Fővárosáról akarnak kérdezni, és uh, ott elmondták, hogy nem, őket nem az érdekli, hanem az érdekli, hogy mondjam el azt, amit másul is elmondtam. Azt mondtam, hogy ne arra, hogy eszköz, eszköz vagyok, ezt, ezt látom, tehát ez némileg fűti a nyilatkozási kedvennek. Jó, csak az a helyzet, hogy nem visszaélve azzal a lehetőséggel, bár a mi kettőnk beszélgetés sorozata az végül is egy olyan alapot képez, hogy azzal visszaélni, tehát ez nem itt kezdődik, csak egészen elképesztő. Tehát, hogy aki, ugye ez egy kis rádió, a másik is kis rádió volt, hogyha az ember kettőnket nem hallja, akkor valójában ezeket a cikkeket olvasva olyasmiről olvas, ami nincs. Igen, hát főleg úgy, hogy tehát ez a sorbálítás azért volt érdekes, mert amennyire én tudom uh, Stumpf István és Lázár Jánosi... Itt van nálam mind a kétszik. Tehát nyilatkoztak, ők proletzíven nyilatkoztak, ők nyilatkoztak. Engem meg jól láthatóan ott a videófelvételen is látható, egy teljesen más célú eseményen Igen, állítottak hát. meg... És ugyan nem Ami benne volt. Ellen. Igen, és ők kérdeztek. Mm. Nem, nem azért mentem oda, hogy én a Fidesz jövőjéről adjak egy évet a Fidesznek, hogy nem tudom, mit csináljak, hanem egyszerűen egy más, teljesen más rendezvényre mentem oda, pohár köszöntőt mondjak, és ennek kapcsán kérdeztek. Én is gondolom, hogy ez más situáció, de ez jól mutatja, hogy a ma a magyar nyilvánosságban csak eszközök léteznek. Tehát nincs olyan, hogy egy ember. Navracsics önértékén nincs. Remélem a spirit Vagyok még, de a, a magyar nyilvánosság jelentős részében olyan, hogy. Jó, csak, tibor tudja, tudja nincs, annak örültem hát, volna, a... hogyha Orbán Viktor tegnap van annyira felkészült, hogy azt válaszolja a kérdezőnek, hogy ne haragudjon, uram, a is nem ezt mondta. Hát igen, de szerintem ez nem elvárható. Én legalábbis nem várom el a miniszterelnöktől, hogy Navracsicsival összes jó, de a, akkor, az a, akkor annyira annyi, annyira, nem vagyok annyira vezessen be engem a, az udvar rejtelmeibe, hogy ezt egyébként az udvarban magasabb rangú az alacsonyabb rangúról elhiszi, hogyha ilyeneket olvas? Ö, nem tudom. Hát ezt nem Oké, okay, akkor ön elhitte. Tamás, Tamás Twitter bejegyzését nézve, Daj Tamás elhitte, sőt abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a az összes Fidesz érintő nyilatkozat közül egyedül érván reagáltam. De az, az, az, az én Fidesz hozzá is én szóltam, alatt... azt írtam, hogy egy kriminológus számára 6 óra alatt kilenc hozzászólás az nem sok, amire azt írt a Tamás, hogy de a minőség. Ja, ja, ja. De hát, az már nem figyelte. Ez, de, de az igazság, hogy én ezt, én ezt is csak azért, mert más médiumok felhívták erre a figyelmet, hogy hú nagyon nagy baj van, mert a ezt írta ám, és akkor jó, jó lesz fél jó, de azt árulj el, hogy a hasznos energiának mekkora részét bonja ezzel? Hát az én hasznos energiáimnak minimális részét, miután akkor vonta volna sokat, hogyha eleget teszek aznak délután is este azoknak a sajtó megkereséseknek, és ütem volna az összes TV stúdiót, rádióstúdiót és, és elmentem valamint, no, csak, csak Az a döbbenetes beszélgete. tudja, hogy talán az atv.hu, mi kettünk beszélgetését azt követően, hogy én a Spirit FM-en majd le fogja hozni. De azt, amit az indexnek mondott, illetőleg azt, amit az N1 televíziónak, az hírharsonaként kisdobosok verték az udvaron a dobjukat, hogy ha haho, figyelem, egy évet adott a Navracsis, és amikor itt élőben cáfolja, az meg a kutyát se fogja érdekelni. Mondom, az atv.hu talán majd érdeklődik iránta. Igen, hát ezt nem tudom, ez nem azért szakmám. <gül> Én szakmá Jó, csak helyet. térjünk át a valóságérzékelésre, ami azért érdekes, mert Lázár János esetében egy differenciált valóságérzékelés van. Ő ugyanis megkülönbözteti azt, hogy a Fidesz visszatére a valóságos dolgokkal való foglalkozásra, miközben nem vitatja el a miniszterelnöktől azt, hogy az ő valóságérzékelésével az íg egyatt a világán semmilyen probléma nincs, sőt, ha valakinek van valóságérzékelése Magyarországon, az a miniszterelnök. Ön pedig, amikor a valóságérzékelésről beszélt, és ez nincs összefüggésben valószínűleg a promenát.hu-nak adott nyilatkozatával, vagy interjújával Lázár Jánosnak, egészen másféleképpen beszélt a valóságérzékelésről, és ez egy nagyon érdekes ö, ö, ö, duplikációvá vált az én fejemben. ú, nem tudom, ez lehet, hogy egyszerűen a, a szituációból adódó másfajt. Nem én az igazság annyira elviselem Jánosnak sem az interjúját, tehát ott, én, én külön emiatt végig böngést. Hát egy hát, hosszú egy egy Figyelj, egész éjszaka nem De aludtam, volt mit olvasni? Jaj, jaj, értem. Én, én aludtam, tehát nem olvastam végig átólcetig. És, -e. És nagyon régen beszéltem Lázár Jánossal, Jánossal tehát két éve, talán egy három éve. Úgyhogy nem tudom, hogy ő neki mi a véleménye a dolgokról. Egyébként mi nagyon sok politikai kérdésben annak idén, amikor együtt dolgoztunk, egyet szoktunk érteni. Tehát ezért gondolom, hogy lehet, hogy most is közel áll egymáshoz a, a véleményünk. És amennyire jól értelmeztem, a miniszterelnök tegnapi nyilatkozata és amikor kifejtette azt, hogy mi az véleménye a Fidesz kommunikációjáról, akkor az nagyjából egybeesett. Ugye a két mondat így szól, a Fidesznek éppen ezért saját magát kell olyan helyzetbe hozni, hogy érdemi válaszokat adjon minden társadalmi csoport hétköznapi problémájára, fiatalok kezdve a nyugdíjasokig. És beszél arról, hogy vissza kell térni a valóságos problémákra. Máshol pedig arra a kérdésre, ha Orbán Viktor most bejönne önmellé mezőhegyesen a Ladába, ugye, mert volt egy ilyen Ladában Lázárra a sorozat, akkor mit mondana neki vissza a hétköznapokhoz, vissza az emberekhez, amire Lázár János azt válaszolja, Orbán Viktornak nincs szüksége az én tanácsomra, az egész Fideszben neki a legerősebb valóságérzékelése, a valóság. Én is így gondolom, ez teljesen. Tehát elválik az elnöknek a ez? Igen, persze. Gondolom, igen, nem tudom. Azért nem vagyok most benszentes a Fidesben, hogy meg tudjam mondani, hogy most éppen milyenek. De elválhat. Tehát ugye én, én is. Van egy stratégiai kérdés. Én az, amiről én ott az, ebben az interjúban a, azt próbáltam mondani, nem tudom mennyire jött ki, hogy a Fidesznek az elkövetkező egy évben azt kell eldöntenie hogy továbbra is csak a saját szavazóihoz akar beszélni, vagy akar, akar úgy szavazói csoportok felé nyitni, és meg akar szólítani ö, embereket, hogy bővítse ezt a bázist. Ö, ez, ez egy, ez egy kampánykérdés is lehet, és ha jól láttam a miniszterelnök is valahogy ebben az irányban, lehet, hogy csak én láttam bele ö, ilyen dolgokat, amikor ő azt mondta, hogy a kampány az bizonyosokat hogy a kampányjelvezet, de most formányzás következik, az nekem egyfajta Fűtöttem retorikát, kevésbé ideológikus retorikát, sejtett. Érzékel olyan törekvést, hogy próbáljanak önből egy legkisebb királyfit csinálni, aki meg akarja dönteni a fennálló rendszert, miközben hát ő te... maga nem bír ilyen elhivatottsággal? Engem évek óta próbálnak, tehát amikor frakcióvezető voltam, akkor is próbáltak beállítani egy ilyen ellen, ellen Orbánnak. Tehát én vagyok az, nem csak a sajtóban egyébként, de fidezem belül is vannak, akik, akik még gyanakvással méregetnek állandóan, mert úgy gondolják, hogy én biztos én biztos, hogy meg akarom dönteni Orbán Viktor, és biztos csinálok, vagy ha nem csinálok valamit, az még gyanúsabb, mert akkor miért nem csinálok valamit? Tehát ez ilyen van, de hát most már én ezzel meg együtt élni, ezt van. Igen. Ez nagyon érdekes dolog, mert én ezt pontosan úgy látom, mint ön, de hogyha ezt majd én elmondom a civil a pályámban, akkor azt fogják mondani, hogy engem megvett a navracsics. Na hát igen, ilyen országban Igen. Beleértve, hogy törög... Időnként politikai elemzők is mondanak valamit, miközben egyszerűbb lenne azt mondani, hogy nincs véleményük, vagy nem mondanak semmit sem, mert ugye azok a mondatok, ahol elejtik az ön vagy Lázár János nevét, az már a következő interjúban trambulin. Igen, igen, igen. De hát az ilyen jellegű politológusok ebből nyilvánosságból jönnek, hogy neki mondani kell valamit. Mert abban a feladat egyszer azt mondja, hogy ezzel kapcsolatban nincs véleményem, nem fogják következő alkalommal megkeresni. Jó, de ez időnként a kávézzacban való rajzolást juttatja igen. az embere szébe. Igen, igen, igen, igen. Ez ugye van is, aki, aki hobbiként összehasonlítja a politológusok gyorszatait a valósággal. A tudományban rendkívül nehéz jósolni. Nagyon merésznek azokat az embereket, akik a jövőre vonatkozóan konkrét szerveket vázolnak politológusként, de kéneket, és újsággyűrök pedig kíváncsiak, sőt, Hát Rábornak az interjúja is vezető, vagy majdnem vezető hír lett, vagy, hogy mondjam, ilyen. Abszolút. Ilyen absz... szerint ez egy működő stratégia, vagy üzleti modell. Jó csak egy hallgatón betelefonált, és azt kérdezte tőlem, hogy mit szólok hozzá, hogy egy műsorban szerepelt Dobrev Klára és Kovács Zoltán, és Róna Jégon kérésére Kovács Zoltán nem volt hajlandó kiejteni Dobrev Klára nevét, és hát... Én akkor azt mondtam, hogy magánbeszélgetésben azt mondanám, hogy ez hülye, de most önnek azt mondom, hogy ez egy olyan óvodásság, amivel én nem tudok mit kezdeni. Ezzel épp úgy nem tudok mit kezdeni, mint amikor Dobrev Klárára azt mondták, hogy Gyurcsányné számomra ez valahol az infantilizmusnak valami olyan megnyilvánulása, amire valamiért igény van, de én nem értem és nem is követem, miközben természetesen hat rá, mert tapasztalom. Nem inkább ilyen atavisztikus, tehát ilyen ősi, mint a mint a finnugor népeknél, ugye, medve, Nem, nagyon jól, jól beszél, de azért nagyon-nagyon jól beszél, ugyanis az a helyzet, hogy a finnugor, tehát amiről ön beszél, az egy tradicionális dolog. Ez viszont teljesen temporáris. Egyszer csak jön, aztán elmúlik, és amikor jön, akkor épp úgy nem magyarázza az illető, hogy miért beszél így, és amikor elmúlik, akkor épp úgy nem ad magyarázatot arra, hogy korábban miért beszélt így. Aha. Ön hasonló tapasztalt Nyugat-Európában? Oh, nem, de, de ez nem biztos, hogy az ő felsőrendűséget lehet, hogy ilyen tudatlanság alatt Nem, nem tapasztaltam, nem, jön tapa nem Látja, milyen érdekes? Én azt kérdeztem, hogy tapasztalja, nem azt kérdeztem, hogy ha nem tapasztalt, Igen, akkor hallom, ebből felsőrendűek. De azt mondom, hogy nem, akkor már mindenki van. De valóság. ne akarjon legalább ön a velem való beszélgetésben annak is jelentőséget tulajdonítani. Figyelje, de... önnek is egy árnyéka van nekem is, nincs Igen, kettő. De jogász jogászvégzettségű vagyok, kényszeresen arra vagyok nevelve, hogy lehetőleg úgy fogalmaznak, hogy mindenki mindenkügyön. Ez reménytelen vállalkozás, de valahogy ez belém van nevelve. És orvosnál e... amikor azt mondja a bátgyógyász, hogy sohajtson, akkor is így viselkedik? Nem fogott. <gül> hálaljó nekem mennyire régen voltam orvosnál, hogy nem tudom, nem tudom, hogy viselkedni. Pedig azt gondolnám, hogy egy uh, uniós biztosnak van szűrjő vizsgálata évente. Nincs? Nincs, nincs? nincs nekünk, nincs, módon, de nincs. Sőt, a magyar, a magyar politikusoknak sincsen. Hát akkor figyeljenek ez ígyben cselekedni kell. Azt kérdezem öntől, hogy uh, van itt egy gyöngyös patai történet. A gyöngyös patai történetben a segítségét akarom kérni. Hoz egy döntést a Debreceni ítélőtávla 2019. szeptember 18-án és 15 napos határidővel a felperesek egy részének megítél egy bizonyos összeget. Majd ezt követően január 6-án ami akárhogy is nézzük több hónappal később van. A kúria azt mondja, hogy ő ezzel a történet öf, ö, hozzáfordultak felülvizsgálati kérelemmel, de érdemben még nem foglalkozott vele. Ugyan a felülvizsgálati kérelem érkezett tavaly a kúriára. A felülvizsgálati eljárásban tárgyalás még nem tűzött ki az eljáró tanásra. A jogerős ítélet végrehajtásának felfüggesztését pedig nem találta szükségesnek az erre irányuló kérelem. Dörödön-Dörön bekezdés alapján történő elutasítására került sor 2019. december 16-án. Ne haragudjon, ha akarja elolvasom még egyszer, ez mit jelent magyarul? Én egyedül arra vagyok kíváncsi, hogy amit a Debreceni ítélőtábla megítélt, azt most ki kell fizetni, vagy sem? É én úgy tudom, ki kell. De de... És hogyan vannak itt a határidők? Én nem tudom, ne haradik. Jó, csak hogyha szeptember 18-án mond 15 napot, Igen. akkor ott azt se stimmel, hogy de azt tudom, hogy mi a 2019. december 16-a. mert lehet nem tudom, hogy a, a határidőket, vagy a határnapokat a szabályszerű kézmesítéstől, vagy jogerősbefejezés szabályszerű kézmesítésétől szokták számolni. Tehát itt most Tudom, akkor van. azt kérdezem öntől, mint jogban nála járatosabb, professzorus segítsen, ha lesz felülvizsgálati tárgyalása ennek a történetnek a kúrián, akkor az mit fog kimondani? Helyben hagyja a Debreceni ítélőtábla döntését, vagy megváltoztatja, vagy visszaadja, vagy milyen, milyen módozatok léteznek? Felülvizsgálati kérelmé? Hát ha megállapítja a felülvizsgálati kérelmet már ugye az, az nem... Ha felülbizálti kérelemmel fordulnak oda, akkor az valamilyen szabályért. Már megtörtént. Arra kell hivatkozni, hogy szabálysértés történt az eljárás során. Ebben az esetben fel kell szólítani a, a kurjának az eljárt bíróságot, hogy a szabálynak megfelelő eljárást folytassa le. Még egyszer? Adóta még egyszer. Igen. Attól, hogy milyen jellegű szabály. Te nem tudom mire hivatkoztak, mire és ez milyen erősségi Problém. Az ebből a szövegből nem világlik ki. Tehát maga a kúria egyébként érdemi döntést nem hoz, hanem visszaadja a debreceni ítélőtáblának a történetet? Hát attól függ, mert hogyha olyan, ami orvosolható, ugye nem tudom, azért ez pedig, érintheti nem... egyébként a kifizetést? Hogyha egyébként abban úgy tűnik, a jelen pillanatban nincs akadálya kifizetésnek, hogyha egyébként a felülvizsgálati kérelem eljárása folyamán meg tud olyat állapítani a kúria, aminek következtében az a pénz visszajár? Már hol vissza? A közé nem fizető nem, nem lehet kifizetni? Hát, hogy amit kifizettek, azt vissza kell adni. Ö... Szerintem... Hát... Most ő teljesen elméleti, nem sem tudja, hogy ez világ igen. De nem tud, tehát ez nem tudom, tényleg nem tudom. Tehát ez nagyon kockázatos részemben most bármi ilyet mondani, mert nem, nem tudom, hogy, hogy mire hivatkoznak és milyen jellegű problémák vannak. meg milyen fogjára Ismerem magát most már, nem mondom, hogy mint a tenyeremet, mert ez egy félreérthető mondat. És azt is nagyon jól tudja... a veszélyben látok. Nem, nem, a veséjében látok az meg olyan, mintha valamit el akarna titkolni. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Számomra minden beszélgető partner egy fontos partner, de ha más nem, akkor az idő egy még jelentősebbé teszi, hogyha ez nem udvarlás. Mert hiszen tudjuk, hogy a vonásokat azokat hagyjam. Szóval azt kérdezem öntől, hogy a politikai szereplő amikor bírósági ítéletről mond véleményt, akkor az végül is ma eljutottunk oda, hogy a Navracsics azt fogja mondani, hogy ez izlés kérdése, ő még azt tanulta, hogy nem teszünk ilyet, de végül is meg lehet tenni, de ízlés kérdése az is, hogy őt megszólja az ember, mert hogy én azt feltételezném, hogy ön azt se szólja meg, aki egyébként nem úgy viselkedik, mint ön, legfeljebb ön azt mondja, hogy ön hasonló mondatokat nem mondana. De már jutottunk, mert hogy korábbi beszélgetésnél én már, én már mondtam, hogy, hogy, hogy, hogy azt hiszem pont jó pár évvel ezelőtt még, Obama volt az előtt, és ő szólta meg az amerikai Legfelsőbb bíróság valamilyen határozatát, és akkor, ha jól emlékszem, akkor beszélgettünk erről, hogy én ugyan ilyet nem tennék, de azt látom, hogy ez kezd tendenciává válni a politikusok, bebeszólogatnak a bíróságoknak. Én továbbra is úgy vagyok bele, hogy szerintem jobban jár a politikai közösség egészen, és hosszú távon mindannyian jobban járunk, ha nem teszük ezt, de, de most már látom, hogy ez megy. Hát mindig változik a világ, és változnak a szokások. Ön ebből ki fog maradni? Igen. És a köztársaság is se fogom bírálni. Legyen szó bármilyen nézve. Ez nem a gyengeség Szerintem nem, de biztos van, aki szerint az. Hozzátéve, hogy azt árulja már el nekem, hogy milyen barátság az a miniszterelnök és ön között, amely úgy működik, hogy ma 2020. január 10-e van, ön pedig azt mondta, hogy utoljára 2019. májusában találkoztak. Ha, ó, hát az egyik legjobb barátommal, vagy talán most a legjobb barátommal szerintem még régebben találkoztam, mint a miniszterelnökkel. Úgyhogy ez ön, nem, ez szerintem nem. nem. Nekem olyan meg, megtisztelő. Kitüntető. Hogy, hogy ő a barátjának nevezett engem, és én nem áll modomban megkérdőjelezni, sőt hűzke vagyok rá, hogy ő azt Jó, hát hogyha én most azt mondanám önnek, hogy édes fiam az modorosság lenne, más felül pedig azt mondanám, hogy mi nem vagyunk vérségi kapcsolatban. Kicsit hogy a barátság az más dolog. É, igen, más dolog. Azt kérdezem öntől, hogy amikor ön levelet írt Darák Péternek, jól mondom? Igen. Akkor ugye arról volt szó, hogy e, ön abban egy kérést fogalmazott meg, és ugye az a visszatérő navracsicsi mondat, hogy milyen botráj lett volna abból, ha utasította volna, miközben abból is botráj lett, hogy levelet írt. Igen. Igen. Én egészen valósan a kérés arra vonatkozott, hogy a, a kúria e, ítélkezést vizsgáló bizottsága tekintse át a emberöléses, ügyekben hozott bírósági ítéletek súlyosságát, vagy szigorúságát. Igen. De mit kezdjek én azzal beleértve, hogy tudománsul veszem, ha nem fog mondani semmit? Hogy az Európai Unió Bíróságának döntése alapján millió forintokat vesznek le, elítélt bűnözők a magyar adófizetők pénzéből, mert a fogvatartás nem volt megfelelő. Hát hova jutunk itt? Egy fillért se fizessünk, fel kell vállalni a vitát. Valaki... Ez nem az Európai Unió Bíróságnak, hanem ez a Strasburgi Emberi Jogok Bíróság. A miniszterelnök ab... mondta ezt. Aha, lehet. Jó. De én, ő is én Igen, ő is névedhet. Szerintem ez más, tehát nem az Európai Unió, hanem ez az Európa tanácsnak a, a bírósága. De itt arról van szó, hogy egyébként politikába magukat beleártó ügyvédek, akik felvállalnak ilyen ügyeket, úgy kereskednek, hogy rossz börtönviszonyok miatt kártérítésre kötelezhető az állam, és a miniszterelnök ezt olyan lehetetlen állapotnak tartotta, hogy utasította az igazságügyminisztert, hogy egy fillér se fizessünk, fel kell vállalni a vitát, amire tegnap, egy politikai szereplő, akivel találkoztam, és aki nem Dobrev Klára volt, mert vele is találkoztam, azt mondta, hogy hát az akár az unióból való kizárásunkat is eredményezhetné. A nagyon közvetett módon. Ugye a helyzet az, hogy amennyire én emlékszem, van egy Európa tanácsegyezmény, talán az emberi jogokról, nem tudom, talán az emberi jogokról mert utána kellene néznem, ez Magyarország is csatlakozott, ami tartalmazza ezt a bizonyos fogvatartottanként három kömméter. Hát ez valószínűleg azért is van így, hiszen már nagyon sok pénzt kifizettek, tehát ez Igen. ennek a, a, a módusz vivendién alapulhat. Igen. És erre hivatkozás, hogy nem Magyarország az egyetlen, mert nagyon sok olyan ország van, ahogy akkor tényleg egy települt erre, hogy nem tudják biztosítani, az adott ország nem tudja biztosítani a fogvatartott tankénti három kömméter levegőt, és, és perelik ennél a Strasburgi Bíróságnál, ami pedig tömegében ítéli meg ebben az esetben a kártérítés, vagy erre hivatkozásul a kártérítéseket. Tehát, és hát az Európai Unióból való kizárásunkat nagyon-nagyon közvetett módon úgy eredményezheti, ha, ha ugye megint csak egy jogállamisági probléma, nem tartunk be nemzetközi szerződéseket, emberi jogi egyezményeket, emberi jogi, tömeges emberi jogi sérelem, egy szerint eljárás, na de hát ez nem ez nem. Jó, csak azt kérdezem a... öntől, hogy ez jogérzékenység, realitás érzék, vagy szociális érzékenység, mert egyszer lehet mind a három, és lehet egyik vagy egyik se. Micsoda. Hát, hogy a, az ember figyelemben. Hát az, hogy valaki azt mondja, hogy a navracsisnak, hogyha bekhasználák, akkor ezek a jogai vannak függetlenül attól, hogy egyébként egy rossz ember, hiszen mit keresne egyébként egy börtönben. Hm. Hát ez egy nehéz kérdés, mert én elhiszem, hogy a jogalkotottak, hogy az, ennek az egyezménynek a, a megfogalmazóit annak idején a jó szándékhoz azért elte, mert valóban lehet tartsanak úgy fogva Ugye volt a büntetés, vagy van a büntetés végrehajtásnál ez a úgynevezett reformáramlat, ami azt mondja, hogy nem megtorolni, hanem nevelni. Tehát ugye emberi körülmények közé kerülnek az emberek, és értelmes munkát végeznek, akkor nagyobb eséllyel visszatéríthetők, vagy megtéríthetők a polgári társadalom számára, mint hogyha embertelen körülmények között tartják, és, és ándor a megtaláson. És szerintem ez, ez volt mögötte. Euh, tudunk olyan országokról, és hát Magyarország esetében is ugye az van, hogy Szoktuk látni, hogy mondjuk mire Norvég és a Dán viszonyok és erre egy átlag magyar állampolgára azt mondja magában, hogy ő is szeretne Norvég rab lenni, mert valójában a Norvég állam jobb életkörülményeket biztosít a, ott a büntetés véglelőtásban léző emberek számára. De országonként más, kulturálisan is, és én, én ezt valóban egy kicsit hogy mondjam, túl finomodott problémának tartom, hogy így fogalmazzak. De akkor tárgyalni kell róla. Tehát én úgy gondolom, hogy hogy ma emögött van a Strasburgi Bíróság miatt, van emögött egy ilyen apparátus. egyébként nem csak Magyarországnak vannak ezzel problémái, Nagy-Britannia évek óta tervezi, hogy nem ismeri el a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság ítéleteit. Pontosan abból adódóan, hogy úgy gondolják, hogy nincs közel a brit valósághoz. Egy olyan absztrakt emberi jogi érvelésrendszer és ítélkezési rendszer, amit ők nem fogadnak el. Már David Cameron annak idején bejelentette, hogy Nagy-Britannia maga ki fog lépni a Strassburgi Emberi Jogi Bíróság kötelező hatája alól, fogalmazunk így, és könnyen elkezdett, hogy Magyarországon lesz. A, jó, van, a, a helyzet az, hogy visszajutottunk veszfrémhez, hiszen veszprémben is azt mondta, hogy nem az a vágya, hogy konszenzusos világ legyen, mert az nem biztos, hogy jó lenne, de hogy értelmes vitákat lehessen Igen. folytatni. Az, Igen. ami az ön személyét és az önnel való beszélgetést megkülönbözteti nagyon sok más politikustól is, ami ugye nekem nincs nagy tapasztalatom a miniszterelnökkel való beszélgetésben, bár jó néhányszor beszéltem vele. Az a hang. De nem csak a hang, hanem az a tart, amit ön elmond az nem a Spirit FM-nek a reggeli műsorában, hanem a Közszolgálati Magyar Rádióban és a Közszolgálati Magyar Televízióban kellene elhangoznia, kellene elhangoznia, de nem azért, hogy konszenzus legyen, hanem azért, hogy ezekkel az információkkal az emberek megismerkedjenek, mert egyébként honnan tudnák ezt? Nem jogászok, nem foglalkoznak nemzetközi joggal, és ahogy annak is van jelentősége hogy hülyeségeket írnak őrről, annak is jelentősége van, hogy a miniszterelnök elintéz egy problémát, tehát négy-öt sommás mondattal, amiben bele lehet kötni, de utána ő már nem beszél erről, és az egész lavina úgy zúdul a nyakába, hogy a végeredmény az lesz, hogy azt mondja, hogy ő nem akar újságírókkal beszélgetni, holott ennek nem ez a megoldása. Szerintem érti, amit mondok. Igen, de hát ez egy több éve halmozódó probléma, és... Mint csak én azt mondom, ő... hogy én Veszprémben szeretnék lenni önnel. Na, köszönöm szépen, Meghívom. Jó, ezt most a szó képletes értelmében mond nem voltam nagyon elviselhetettem a kihavatlanságomból adódóan? Nem, abszolút. Akkor jövő héten folytatjuk. Rendben, köszönöm. Bújék, legyen fél szíves megmondani kedves feleségének is. Általában. köszönöm. Viszont szépen. hallásra. Vajon kicsünk? Ez egy szolgáltatás ez nem ezt szerettem volna. Na igen, egyszer. Jaj, jaj. kicsunk. Fialajános vagyok, lehet. Jó, akkor adásba segítelek. Nem csak megijedtem, mert az előbb uh, valamilyen ilyen izé, jelentkezett. Most már kicsit olyan volt, mint a Meixner Mihály volt uh, annak idején a Zeneakadémián, amikor onnan közvetített, és ilyen halkan beszélt. Nem, nem nyomtam meg az összes gombot. Ja, Istenem! Nem nyomtad meg az összes gombot. Most már adásban vagy. Um, Haló? Igen. Imáron ez az adás. Magyar állami ösztöndíjjal artista osztályt indít Pekingben a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ 13-14 éves magyar gyerekek számára jelentette be a 13. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál második csütörtöki napján, azaz tegnap, Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár, aki ide benne van a telefonban, nagyon sikerült az összes gombot megnyomnom, és Marosi Tóni e, azt érzékeltette velem, hiszen a tegnapi illatkozó itt a kefejancsiban a a Fesztivál kapcsán, hanem is részletesen, de beszélt erről, hogy te ennek hihetetlen jelentőséget tulajdonítasz, és hogy ebben nagyon sok munka van, hogy ez a megállapodás megszületett. Jó reggelt kívánok! Hát igen, mert hogy én egy ilyen furcsa kettős funkciójú államtitkár vagyok, hogy egyrészt a magyar kultúráért felelek, másik oldalon a magyar cínyos művészet megújításáért, mint miniszteri biztos, és amikor feltettem magamnak a kérdést, hogy ki fog itt tanítani, mi lesz itt 30 év múlva, akkor azt a választ kellett magamnak adni, hogy egy olyan generációnak fel kell nőnie, aki másfajta gondolkodásmódot, másfajta oktatási módszereket, másfajta Egyelmet is megtanul a magyar Nagyon jó tradíciókon Túlmenően Miért pont Kína? Hát, mert ők a legjobbak Ha ránézünk a cirkuszvilágnak, a, a, a, a fesztiváljainak Az aranyérmeseire, akkor ott Az oroszok, egy picit az ukránok De elsősorban a kínaiak szerepelnek. Ennek mi az oka? Talán nagyon, talán, talán tradíciók, talán eh, képzési hagyományok, talán dolgoknak a komolyan vétele, talán a minta példa sokas vitatkoztam én itt a kollégákkal, hiszen föltették a kérdést, hogy fogsz-e találni Péter olyan fiatal szülőt, aki a 12 éves-13 éves gyerekét elküldi, odadja a világ túlsó végén eh, három évig eltöltsön egy osztályba, és azt mondom, hogy igen. Eh, Oké, okay, ennek a részleteiben veszünk el, de előtte azt kérdezem, hogy az ő okításuk egy milyen rendszerint zajlik majd, hiszen már a felvételi talán tegnap meg is kezdődött, mármint hogy a jelentkezési lehetőség. Abszolút a kinti osztály tanítási renge szerint fognak tanulni ezek a fiatalok. Úgy, hogy a kezdet-kezdetén egyáltalán nem fogják beszélni a nyelvet? Bizony, bizony. De hát magyar tanárokat fogunk küldeni velük. Tehát a 14 gyerek mellé két tanát fogunk felvenni. Azt tervezük, hogy egy férfit egy műcs. Ez most 14 gyerek, vagy minden évben 14 gyerek. Hát elsősorban els egy országról beszélünk. Hm? Aztán nagyon sikered, és akkor lehetséges, hogy majd két három. Miért pont 14? A másik az, az, az alakult ki, hogy ennél kevesebben nem éri meg elindulni, ennél többen meg nem bízol Hány évesek, évesek legyenek ők? 13-15 között keresünk. 13-15 között? Itten végezték a, között. Iskolát, és a a középiskolában. Oké, okay, rendben van. Fiúk, lányok, vegyesen? Fele-fele. Tehát fele-fele legyen. Fele -fele Oké. Okay. Az a kérdés, hogy... Uh, Ugye jól olvastam, hogy kétszer négy hónap a képzés, vagy kétszer három hónap? Igen, mert harcoltunk azért, hogy karácsonyra hazahozhassuk a gyerekeket. Kínában felszükbe se jutott a kínai képzősek, ez nem része. Ott az első fél év, az valahol február közöttéig tart. Te ezt a rendszert hogy... egyébként közelről ismered? Igen, hát mondom, háromszorként voltam, eleveztem, néztem, mert voltam az osztályokban. Sőt, elhívtuk egy jakut társulatot, amelyik Jakut társulatot egy hat éves képzésben vett részt. Tehát az elmúlt három hónapban egy olyan csapat dolgozott a különböző nagy amelynek minden tagja egy ilyen hatéves éves képzésen ment keresztül. És látni akartuk nem csak szakmailag, hogy hova jutnak ki, hanem hogy emberileg, pedagógiailag, barátilag, szerelmileg, mivel mik alakultak ebbe a hat év alatt, és volt három hónapunk, hogy ezt jól kikérdezzük a Jakutoktól. A Jakutok azok kínaiak? Nem, a jakutók, azok egy hat éves képzésbe vettek részt Kínában, és ezért őket szerződtettük az előtt. Nem csak a, a földrajzi tudásomat próbáltam, nem aludtam sem és nem mertem azt mondani, hogy így, szerintem... Ezzel egyformák vagyunk, pontosan fél órát aludtam én, és én remélem <tos> érték a hallgatók, amit teszélek, mert az, hogy a fesztivál kellő közöttén vagyunk, és az emészet a, a ma esti létnál. Igen, a, ez lesz az érdekes, igen, mert ugye este akkor találkozni fogunk, az 11-kor van, ugye? Vagy tíz, tízkor, tízkor? Tízkor, de az egy fokkal jobb. Jössz, akkor az első számot Nem, nem, nem, nem szeret, nem, nem, nem, nem, menst, akkor tízkor. Oké, okay. azt kérdezem tőled, hogy ezek szerint ott ugye mások is voltak, tehát maga a fogadókészség adott, ez mennyire pénzigényes dolog, mármint gondolom, hogy ezt a magyar állam fedezi, vagy ebben valamilyen mértékben részt vesznek azoknak a, vagy részt hogy vegyenek azoknak a gyerekeknek a szülei, akik kiutaznak? Igen, ez egy barabbi pénzigényező, dolog, most összehatunk, most ott tartunk, hogy ez egy 5 millió forint per év, per gyerekes töltet. Ez kivállalja ki De... ezt az összeget. Ezt szeretnénk mi is tehát a fővárosi nagycirkusz, ehhez a kultúrális is hozzájárul, de mivel a minden a semmi értelme nincsen, vagy semmi értéke nincsen, ezért azt döntést hoztuk, hogy 10 százalékul azért kérünk a cülőttől, illetőleg, hogyha olyan gyerekek jelentkeznek, amit nagyon-nagyon tehetséges, ez a szociális nem tudják megengedni, akkor az ő jönvőszüket valakivel átpállaltatjuk. Ez a hazai iskola rendszerben se ugyan se az éveket tekintve. Hogyan fog leérettségizni egy ilyen kölyök? Bárhol azonosan vinni fogja a magyar képzést. Tehát olyan tanárokat keresünk mellettük, akik a magyar uh, tananyagot tanítják itt délutánonként, illetőleg azokban a két hónapokban, amikor itt vannak Magyarországon, bepotolják a magyar tananyagot. Tehát vagy magyar diplomát kapnak, magyar érekszéket kapnak, magyar uh, oktatási rendszerek a részében lesz. orvos orvosképzésnél volt, elnézés, a rossz a hasonlat, egy ilyen szándék vagy vágy, aztán tudtam, az egészből nem lett semmi. Milyen papírt Alá egy gyerekek és szülők, ugye a gyerekek még kiskorúak, hogy amennyiben ők ezt elvégzik, akkor ezt hogyan kell visszaadni, ha egyáltalán vissza kell adni a hazájuknak? Úgy kell visszaadni, hogy az ott megszerzett tudást és tapasztalatot az azt a hazájuknak vagy boldogulására fogják szolgálni, használni, de ezekben a saját boldogulásuk is semmiféle. hogy hogyha valaki lemorzsolódik, akkor lemorzsolódik, nincs anyagi következménye. Annyira hogy az része volt, amit úgy, úgy, úgy, igen, igen, ez pontosan így van, ezt nem számoltam. Elvileg mikor kezdődne ez, vagy talán gyakorlatilag is? Szeptemberben indulunk. Mikor lehet beszámolni, vagy talán már tudsz most is adatot a tekintetben, hogy van-e túljelentkezés, milyen kedv van? Hát különös tekinteten arra, tennap, hogy ezt... Tegnap jelentettem, igen, tehát nincs igen nincsenek nincs jelentkezős. Ezt valahol megjelent egyébként, ahol ezt olvashatják a nebulók és igen, a szüleik? Igen, ez a hírés, az ös, a teljes jelentkezési rendszer, az a közösi nagycikusznak a honlapján könt van. Tehát ott van, hogy kinyen lehet jelentkezni, hova lehet jönni, kinek ajánljuk ki az, akinek azt javasoljuk, hogy mindenképpen hívja fel a figyelmét az osztálytársának a szüleinek, hiszen egy olyan gyerekről van szó, aki nagyon mozgékony, aki kifejező készsége az kifejezetten színpadra teremtik őt, tehát elindul egy ilyen kampány, amelyikben rábeszéljük a, a szülőket arra, hogy gondolkodjanak a el, hogy akarnak egy ilyen pályára lépni, és aztán elindul egy komoly casting, ahol megversenyeztetjük ezeket a srácokat, hogy ki az aki alkalmat erre, hogy a Kínába. Születet nem fogunk tartani a beszélgetésben, de még mielőtt rátérnénk a cirkuszfesztiválra itt a beszélgetésünk időbeli közepén, azt kérdezem tőled, hogy neked nincsenek olyan gondjaid, mint Györgyev és Beredeknek, neked nincsenek olyan gondjaid, mint Persányi Miklósnak, mert ugye az, hogy hol fog felépülni az új cirkusz, arról még nincs döntés, így aztán az első kapavágások után nem tudatnék olyan politikai akarat születni, civile támogatva, hogy ez nem jó úgy, ahogy van. Ennek megvannak a maga előnyei hátrányai. Azt kérdezem tőled, mint ennek a területnek a miniszteri biztosa, hogy tudsz-e bármit mondani arról, hogy mit hoz a jövő, vagy óvatosságból inkább nem mondasz semmit? táfolni és megerősíteni tudom. Hát van döntés a nyugati melletti, a Podnanszki utca melletti területet jelölte ki a kormány, az útszikus... Ebben igazadban ezt rosszul fogalmaztam, de az, hogy ez, ennek mikor lehet nekiállni arról, mikor születik döntés, hogy ezt te se tudod? Miért nekiálltunk. Tehát miután van egy ilyen döntés, a tervezés az folyamatban van, és megértettük, tudomásul vettük, hogy Budapestnek csupa-csupa olyan beruházása van szüksége, amely parkokból áll, ahol nagyon sok zöld van, és azért én azt kértem a tervező brigádot, hogy minden korábbi tervet rajzoljon át, ezt vizsgálja felül, és kifejezetten olyan terveket tegye le az asztalra, amely zöldről szól, amelyik parkról szól, amelyik olyan közösségi terekről szól, ahol jó együtt lenni, és ahol az épületek, vagy a hasznos infrastruktúra az minden jobban el van dugva a föld alá, és minden jobban illeszkedik a környezethez és el akarnak majd számoltatni avval, hogy erre a tervezésre honnan van pénzed, és mennyi arra majd fogsz tudni válaszolni? Akkor, akkor szavazta a kormány azt, hogy ez a beruházás elindul, akkor adott el a pénzt, a tervezés megszújása, hogy elinduljon. Két éve a Fővárosi Nagcirkusnak a Brigágában van egy tervező tím, akik főállásban ott dolgoznak, és rajzolják ezt az nyertestet. Van már nyertested, vagy még nincs? Van terv, jól néznek ki a tervek. Igen, ezek közel közeli állapotban lévő tervek. Most még a vegyesztetések folynak, hogy ez mindenkinek tetik el. És azt követően a publikus számára is láthatóvá válik interneten? Természetes, hogy ezt meg kell mutatnunk a közönségnek. Először megmutatjuk a fővárosnak, megmutatjuk a kerületnek, megmutatjuk a kerületi lakosoknak. Nagyon fontos nekünk, hogy a kerületi lakosoknak ezt tessék. És aztán felindul az építközés. Nem fogok udvarolni neked, de egy fiatal ember, vagy azzal az, az, tervezel, hogy még az életedben belépsz majd az új cirkuszba? Ó, hát persze, hát ö, gyors folyamatnak kell, hogy legyen. Ö, legyen nagyon hát a végig össze fog burulni. Tehát egy nagyon furcsa hetőben vagyunk, hiszen nem állunk neki a régi körülíteni, nem költsünk rá, a csövek naponta szétsobbannak és az ablakok már nem zárnak, de nem költünk rá pénzt, mert a... De ez az az mondja, a... mert éppen ott zajlik a 13. cirkuszfesztivál, tehát pánikot ne keltsünk. <gül> Hogyha ezt én túl durván mondtam, akkor vegyük vissza belőle 10%-ot, nyilván odafigyelünk, hogy a működőképesség meglegyen, de ez furcsa a helyzet, hiszen nem akarunk költeni egy olyan épületre, amelyik esetleg lebontásra kerül, vagy amelyik esetleg nem így van. Nézzük ezt az épületet, mi lesz ott majd 10 kor, nem 11 fog fogok menni, és mit fogok látni pénteken, vagy szombaton illetve vasárnap 11-kor, amikor az A, illetőleg a B programot nézem, lehet, hogy a B-t és az át elnézést, de tudom, hogy 11-re megyek, azt legalább biztosan tudom. Mit fogok látni? Találkozni fogsz egy kialvattan államtitkár rendezővel, aki egy különleges produkciót rendezett ma eskére. Ez a Late Night Show, ez egy olyan cirkuszi előadás, ahol kifejezetten lírai, kifejezetten történetmesélős, szíkusi eh, produkciókat válogattunk össze a világ különböző tájáról, 11 et és ebből csináltunk egy két éjszaka alatt megrendezett kis darabot. E, áruljuk el a, a hallgatóknak azokat is, akik nem jönnek kell megnézni, hogy egy osztelt rendeztem be a színpadon, és egy picit arról szól, hogy Budapest egy olyan hely, ahova a világ különböző sarkából megérkeznek emberek, feketék, sárgák, hajóak, különböző zenét kedvelőek. Ezek az emberek nem ismerik egymást, de hogyha elkezdenek beszélgetni, hogyha elkezdenek odafigyelni egymás tudására, akkor barátokká, szerelmekké, csapattá verődnek. Tehát Budapest egy olyan hely, ahova érdemes eljönni, mert onnan úgy mész majd haza, hogy tele vagy e, havarokkal, e, jó kapcsolatokkal. Ez az előadás mit tud, amit a hagyományos előadás nem, de ha rosszul kérdeztem, a javíts ki. A hagyományos előadásban is egymás után vannak felfűzvetőkuszű műsorszámok, de ott elválasztja egy műsorvezető, aki bemondja, hogy most uh, Afrikából, uh, Etiópiából láttak a, a három uh, tigris lányt, aki bemutatja egy kaucsuk számos, és ezután Oroszországból következik az ugrócsoport. Uh, a történetmeselős cirkuszban ilyen nincs, ott a, a szituáció mutatja meg, a hangulat mutatja meg, hogy, hogy miről is szól ez a, ez a történet, mert hogy szól valamit az, mert hogy van üzenetem, mert hogy a, a művészetek azon túlmenően, hogy életlen trükköket tudnak bemutatni az artisták, a mindennapi élet van. Ezek olyan produkciók, amelyek egyébként az A-ban, se a B-ben nem szerepelnek? Így van, ezeket kifejezetten erre a szóra hívtuk meg Budapesten. És egyébként más produkcióban se lesznek jelen? Tehát csak ma nem, este? Ők, ők csak a van, vannak szerzőtetve tehát ez egy unikális esemény. meg gondolom, hogy ennek a jelentőségét az is adja, hogy ezek pénzigényes dolgok lehetnek, amelyet talán a cirkuszfesztiválnak a büdzséje elvisel, de az egyszerű 52 hét minden hetében, gondolom, ezt a luxusos cirkuszt nem engedhetni meg magának, vagy igen. soha nem problámasztunk, de van. így van, valóban. De különben valóban. azt látom, hogy ha valamihez kedvez van, akkor ehhez aztán nagyon. Jaj, hát csillogatom, úgy is, hogy nem aludtam semmit. Hát fantasztikus emberekkel találkoztam. Ezek nagyon különleges számok. Olyan számok, amelyek különben a normál képvisi produkcióban kevés beszélni meg lehet. Legalább egy tévéfelvétel lesz, hogy ebben megismerkedhessen a nagy érdemény, vagy nem lesz? Persze minden részét szerveszi a televízió, mert a televízió 20 éve rögzíti a Cyprus minden szeretét, és nagyon öröm látnom, hogy az egyik legismételtebb és legméretebb műsorai közé tartozik a magyar televíziónak a korábbi Cyprus Festival felvételek, így lesz ez a Lirik ellen Hogy működött eddig az A és a B program? Ja, őrület, iszonyatos hangulat van. Szerintem a b kicsit erősebb szakmailag, de olyan, olyan közönségünk van, hogy, hogy a legkisebb repülésre is azonnal reagál. Ez mennyire a, szakmai, vagy mennyire civil ez a közönség, ami ezen különleges? Ez fél, félig, fél, a félház azért szakma. Tehát fél Európa itt van, több mint 50 cirkuszigazgató menedzser ül a nézőtéren, állandó balhén van, hogy kinek tudunk még szakmai adni, és ki az, akinek meg kell venni egyet a pénztázán, és ki az, akinek már csak a zenekar lett egy gyenge helye jut hely, és ezért balhézik velünk, és na ötletenkit kapok egy SMS-t valakitól, arra vonatkozóra, hogy nekem szereznék kékegyet Ezek nagyon jó gondok. Szeret egy cirkuszigazgatóból lesz nőszörű, biztos ilyen gondok jó, az az igazság, hogy Veled cirkuszról azért érdemes beszélni, nem mintha az eddigi riportalanyai mások lettek volna, de neked csilloga a hangod, úgy, azt nem mondhatom, hogy csilloga a szemed, mert ez a rádión keresztül nem látszik, de én ugye ismerlek téged magam előtt látlak, és tudom azt, hogy maga az államtitkárság is, bár ezt nem illik mondani, egyebek között azért lett elvállalva, mert ugye gyerekkorodban nem kergettek az asztal körül azzal, hogy te legyél államtitkár, mert nagyon szeretnéd azt az új cirkuszt, és mindazt, amit nem mellé ott áll megvalósítani, és az, ahogy a cirkuszról beszélsz, hát azt kell, hogy mondjam, hogy azért a politikusok általában, ugye nagyon sok politikussal beszélek, és nagyon sok civillel beszélek, de a civilek hangja se csillog úgy gyakran, mint ahogy a tér mindig csillog, ha veled beszélek. Igaz, hogy azért olyan gyakran nem beszélek veled, tehát nagy valószínűséggel a hétköznapokban neked is van tompa hangod. Hát szerintem az összes könyvtáros, levéltáros és múzeológus leveszi a fejemet, hogyha arról beszélünk, hogy az előadó művészet terén vagy a kritikus művészet terén nagyobb motivációval értem a munkámat, mint a kultúra többi területén. Nekem ugyanígy csillog a hangom a szellem akkor is, amikor könyvtárról, amikor közművelődésről vagy a levéltári szféráról van szó. Szóval ezt vállaltam, ez a dolgom, és ami kultúra és államtitkár vagyok, az igen, ez iszonyatos becsülettel, nagyon hogy nagy akarattal, de teszem. Milyen lesz a gála? Köszönöm. Megkértem Mr. Muratot, aki a Vizicirkusznak, annak idején biztos emlékeznek a nézők, a hallgatók a Vizicirkusznak. A Vizicirkusznak a rendezője volt, hogy legyen szíves írja össze az ő által látott produkciók közül, hogy melyik lesz az, amelyik leginkább a gálába illeszkedik, hogy értsék a nézők, ezért ez, ez négy produkciónyi műsorszám van most Budapesten, és ebből kell a végén összeválogatni egy, egy produkciónyi gálát. Nyilván a legjobbakat akarjuk ott bemutatni, de nagyon komoly kérdés, hogy szerelhetőek legyenek ezek, hiszen ezeket a rekviziteket, ezeket az eszközöket, ezeket egymás után föl kell szerelni, és csak azokat lehet egymás után rakni, amelyik játszható az egyik a másik után. Szóval Mr. Muratot kértem meg, hogy írja össze, és ma délután lesz egy szelekció, egy válogatás, hogy melyeket lesznek azok a műsorszámok, amelyek Most csak az a kérdés, lehet, hogy ki kérdés, Murat? és egy urat a, a, a, az a igazgató menedzser aki a vizicírkusz idehozta nekünk annak idején és aki most is itt van vendégként és akinek a tudásában én nagyon bízom Örülök, hogy hallottalak, este találkozunk Sok szeretettel várnak Üdvözlöm a hallgatókat szépen. Át fogom nekik adni, köszönöm szépen Sok sikert, Fekete Péter emi államtitkárt hallották annak alkalmából, hogy ma este rendezik azt a Late amelyet a 13. Cirkusz, Magyar Cirkusz Fesztiválon mutatnak be. Most már mindenki tudhatja, hogy este 10-kor, és nem 11-kor, mert 11-re megy, ez az első 5 számot lekési. Hát én eredetileg valamikor most mentem volna el, Ráadásul úgy volt, hogy találkozom a hompolával, de a Honpolának van egy nagyon bonyolult problémája, amit nem hiszem, hogy szeretné, ha én elmesélném. Ráadásul a mostani formámban egyáltalán nem biztos, hogy úgy tudnám elmesélni, hogy utána ne szakítanánk. Nem azért, mert annyira magánéleti természetű a problémája, hanem azért, mert annyira nem szeretné, hogy erről mesélnék a rádióban, úgyhogy itt most abba is hagytam. 061 0877 12 volt a legjobb helyezés, de ma jócsk a korábbi hallgatottságunkat az interneten, és történt mindez egy olyan sávban és egy olyan interjú alanyal, amely azt mutatja, hogy önök nem kizálog azon a részek iránt mutatnak érdeklődés, mint ahogy ez az elmúlt napokban tapasztalható volt, amikor zeneszólt, önök beszéltek, vagy én, vagy csak én beszéltem, hanem a riport alanyokra is kíváncsiak. Tartsák meg ezt a jó szokásokat a jövő héten is, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen összefüggő mondatokat tudtam mondani. Ha segítenek, akkor átadnám a terepet önöknek. 061 0877 Holha nem vette föl, mert azt hiszem, hogy fodrásznál van, legalábbis ezt feltételezem, és azt hiszem, hogy a nők fodrásznál nem veszik fel a telefont, az a kérdés, hogy önök is fodrásznál vannak-e, vagy beszélgetnek velem, vagy tényleg hazamehetek, hiszen egyébként mára már nem volt több elképzelésem, így is túl teljesítettem, önök pedig fantasztikusak, hogy ismét rekordot javítottak. Nagyon büszke vagyok a műsoromra, és nagyon büszke vagyok önökre. Újabb mondatokat nem mondok, mert hát, ha mondok valami a akkor lerombolom mindazt, amit korábban mondtam. 061 0877. El vagyok engedve? 061 877 0877 illetőleg a döröpont fiala janos gmail.com e-mail címen várom azt hogy mikor kezdődjön az ismétlés este 10kor 11kor éjfélkor, egykor, kettőkor vagy 3 Tényleg elkezdek akkor csomagolni. Nem tudom, hogy jót tesz-e nekem, hogyha most lefekszem aludni. Mondjuk azt gondoltam volna, hogy néhány reflexió érkezik a Navracsicsal való beszélgetésre, de meg tudom azt is érteni, hogyha nem érkezik. Mind a kettőnek megvan a maga előnye. Miután túlságosan sokat nem akarom a számot koptatni, azt mondom, hogy 061 877, 0877, és amennyiben telefonálnak, abban az esetben maradok, ha pedig nem, egy váratlan pillanatban elindítom a Last Train Humot, és akkor utána már nem nagyon lesz kérdés, hogy mi lesz a folytatás. harmadikok vagyunk. 877 0877 először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 877-0877 másodszor. Nézzék, a Navracsis Tiborral folytatott beszélgetés önmagáért beszélt. Tehát én nem teszek föl abból adódóan kérdéseket önöknek. Ha önök gondolták volna úgy, hogy abból valamit kiemelnek és szembesítik velem, akkor álltam volna rendelkezésükre, de ha nem teszik, én emiatt nem fogok szemrehányást tenni önöknek. Van olyan pillanat, amikor az evidencia úgy evidencia, hogy nem kínál, vagy nem kíván maga mellé semmilyen köretet, seris, se krumplit. 061-877-0877 Senki többet? Ha telefonálnak, maradok, ha nem telefonálnak, nem maradok. Dörö.fialajanos.kuka.gmail.com Mindazoknak, akik bármit akarnak nekem üzenni beleért, hogy mikor legyen az ismétlés este 10-kor, 11-kor, éjfélkor, egykor, kettőkor vagy háromkor, mármint a 87.6-on, hiszen egyébként a Soundcloud-ban megtalálják, illetőleg a rádió Facebook oldalán a műsorokat. mögött tudjuk az első hetet. És sikerült bármilyenre, azt kell, hogy mondjam, nem, tud olyan, nem lehetett olyan rossz, mintha egyáltalán nem lett volna. Köszönet ezért a Jóistennek, a Rádiónak, Önöknek, a Szerencsének nem feltétlen ebben a sorrendben. Továbbra is ide ragaszthatnak, ha akarnak, és továbbra is elengedhetnek, ha nem telefonálnak. Csak és kizárólag önökön múlik. Az a Nézze, ami a legmeglepőbb volt benne, az a mai nem alvásom. Tehát azt kell, hogy önnek mondjam, hogy, hogy én sose fogom elfelejteni, amikor egyszer ordítottam a Kartaúzi utcában Vario Lászlóval, mert elmaradt a beszélgetés, mert nem működött. Rádió, és mondta, hogy oké, okay, rendben van, akkor legközelebb, és én elkezdtem vele ordítani, hogy én maga miatt keltem föl három úr, akkor, hogy mondhatja azt, hogy legközelebb, és akkor mondta, hogy hát elnézést, ő nem gondolt, hogy én ezt ennyire komolyan veszem, de például, amikor tegnap ott ültem a Dobrevvel a békeszállóban és arról beszélgettem vele, hogy én valójában, amikor ezt a műsort elkezdtem, és elkezdtem megismerkedni a politikusokkal, akkor én tényleg azt hittem, hogy lehet velük barátkozni. De nem, nem tehát úgy barátkozni, mint ahogy annak idején önbarátkozott tizenéves korában az osztálytársaival, vagy az évfolyamtársaival, és ha bár nem lettünk barátok a Dobrevvel, de tökéletesen megértette, ez hihetetlen hatás gyakorlatilag Rám, miközben tapasztalom, hogy egy lendő nagy gyerek ül az autójában, aki most még nem a nagy gyerek rádióba. Igen. Rádióba. A rádióba a hihetetlen, hogy milyen hatással van rám ez a műsor, tehát hogy van tehát úgy vagyok földobva, amire épeszű magyarázat nincs? tehát egész egyszeren elképesztő. TV műsor még sose volt rám így hatással, őszintén remélem, hogy ez a mai TV a felvételén nem fog látszani, ami ugye alapvetően amiatt van, hogy soha nem éreztem magamat annyira otthon TV műsorban, mint a rádió műsoromban, függetlenül attól, hogy ez a mostani helyzetem a TV-ben az egyik legbarátságosabb, ha nem a legbarátságosabb, csak már nagyon késő jött. Én oda vagyok, és vissza, és alapvetően egyébként a legnagyobb gond vele az, hogy megoszthatatlan. Tehát ahogy megoszthatatlan volt gyerekkoromban, úgy most is megoszthatatlan, mert reggel kérdezett tőlem valamit a hompola, amit még el is mesélhetnék, de nem tenném jól, bár nagyon érdekes lenne, és Kis hiány, nem azt mondom, hogy szakítottam vele, de, de olyan mértékben nem tudtam mit kezdeni azzal, amit mondott, holott volt benne igazság, ami egész egyszerűen azért abból adódott, mert, mert valahogy rosszul közelítettem, meg a feldobottságomat, amit ő egyáltalán nem tehetett, és amit kérdezett abban, az pedig egy rendes kérdés volt, amire én nem tudtam, vagy nem akartam válaszolni. Ugyanilyen voltam gyerekkoromban. Semmi különbség, vagy alig van különbség. Reméljük, nem, nem jött túl későn ez a... Haló? Már hogy mik? Még... Nem ér raktam le. Nem ér raktam le. De nem várom el, hogy visszaívjon, hiszen önnek most nálam fontosabb dolga van. Függetlenül, hogy amikor fölé volt, ez a fontosabb dolga már volt. Csak papírjaimat rakom össze. Már meg tudtam volna, hogy mi van későn. Hozzátéve egy nagyon kevés dolog valami későn van. Az, amiről most beszéltem, abban nem érzem azt, hogy későn volt, illetve sose volt korán. Senki más? Itt maradok kilencig. Anton, hát ha a honpol akart valamit, és a fodrásznál van. Bocsánat, a Navracsics ura kapcsolatosan eszemított Lázár János, hogy régen ő is szokott uh, riporter anyán lenni. Nem tudom most egyértelmű, hogy vajon nem gondolt el Én, ha nem fog nagyon sokat késni, akkor hétfőn fogok vele találkozni, és meg fogom tőle kérdezni. Ha sokat kérdez. Másfélet, nagyon érdekes lenne a két De, nézze, a politikusok is, tehát ezt, ezt sem mondhatom el, mert ugye régen mindent elmondtam, és nem tettem jól, bár Tudja, önmagában az információ az embert földobja, tehát azt gondolja, ha jut valami információhoz, azt mindjárt tovább kell adni, holott azért ez nem egészen így van. Tehát azért egy politikus, még akkor is, hogyha egy ilyen piszlicsári műsorban, mint az enyém szólal meg, akkor is tisztában kell lenni adnak a következményével, amit ön egyébként tapasztalhatod, hogy mit tett a Navracsicsal az Index és az N1 Televízió, és hogy annak semmi köze nincs a valósághoz. Igen, így igen. aztán kétszer is meggondolják azt, hogy egy olyan palival, mint én aki nagyságban nem vagyok összevedhető az indexzel a szakmai hozzáértésemet tekintve, vagy a hozzáállásomat mert hozzáértésem nem, a hozzáállásomat tekintve meg lehet, hogy kenterbe verem őket, az meg szintén nem tesz jót szóval, hogy egy politikus számára minden megnyilvánulásnak van egy olyan kockázata, amit ön a civil nem tud fölmérni, és tegnap a Dobrevvel is egyebek közt erről beszélgettünk igen. Igen, most ha már politikusokról beszélünk, eszemültött egy név, aki eh, hogy valahogy eh, számol egy talány, ő pedig Ferenc Olsoly, aki az és kormány kormánybiztos egy személyben a Júzsef város önkormányzatának egy Ön ismeri esetleg? Én rendszeresen látom a Hír Televízió különböző műsoraiban, bejönne a stúdióban, akkor megkérdezném, hogy nekem biztos, hogy van-e ott dolgom. Nem tudom, mit jelent. Hát én nem szeretnék vele beszélgetni. Ja, értem. Igen, én is úgy látom, hogy, hogy egy elég megosztó személyiség. Nem, nem megosztó személyiség. Az, hogy a megosztó személyiség az engem nem zavar. Engem az zavar, amit mond és ahogy mond. Köszönöm szépen, nem bágyom a társaságára. Mm, értem. Jó. E, e, még itt a végén esetleg egy minőség visszajelzést adja a gyakorlatilag, hogy e, egységet lehet, hogy kis meg a vonalban. Nem az a telefon, az a telefon, annak semmi köze nincsen a foghatósághoz. A kettő, az ez, ez. Azt nem lehet, biztos. Hetet, havat, ne beszéljünk össze, nem muszáj. Én nem rakok zenét, ha nem telefonálnak, csönd lesz. <tos> A dörö.fi alajános kokac.gmail.com címre bármilyen üzenetet hagyhatnak, beleértve, hogy mikor legyen az ismétlés, tízkor, tizenegykor, éjfélkor, egykor, kettőkor vagy háromkor, de bármilyen más ügyben is hagyhatnak üzenetet. Ki valamiről küldött egy üzenetet, de hogy micsodát, azt nem is értem. De miért kell nekem mindent érteni? A telefonom böködését hallják. Most már leestünk a 18. helyre de rekordot javítottunk internetes hallgatottságban. Köszönöm. Kicsiket lépünk, de lassan jár tovább, érsz. Ezt ugye nem az internetes hallgatottságra mondták annak idején, de arra is vonatkozhat. Jó reggelt! Jó reggyszer, én amiatt érdeklődöm, hogy uh, itt a tweet is vissza lehet hallgatni a igen, rádiadásokat? Van, igen, a Facebookon, a rádió Facebook oldalán van egy ilyen szolgáltatás, és a Soundcloudban is találhat olyat, ahol megtalálja. A maga script alapjáról akkor kevésbé ezek szerint. Igen. Én értem. Rendben, köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm az érdeklődést. És közben egy csomó olyan dologról beszélek, amiről azt se tudom, hogy micsoda. Így aztán nem veszek el a részletekben. 061-877-0877, de azért lássák be, hogy ez egy olyan gyönyörű telefonszám. Tehát minden telefonszámnak van, vagy valami köze van a frekvenciához, vagy semmilyen köze nincs. De hogy pontosan, egy szám vagy egy, egy, egy számnyi különbség legyen és közben ne stimeljen, az annyira az én műsoromra való, hogy az elmondhatatlan. Tehát hogy nem egy 876-876, hanem egy 877, 877- aminek semmi köze nincs a frekvenciához, de közben mégis megtévesti az embereket. Nagyon szép, tehát az egészben van egy bájos együttműködés ami egyébként az ATV egészére és erre a rádióra se tudom, hogy áll, de a rádió és az én együttműködésemre feltétlenül, és ez jó. Olyan a hangulata, mint amikor a nászutasok húzzák maguk után a konzerves dobozokat, de meg ne hogy ez honnan jutott az eszembe. Már nem kell sokat várni, de ugye a itt leadtam, így ugye lesz még egy reklám, 8 óra 54 perc van, még 6 perc. Hat perc kényszenvedés, így. Ha ez Én nem élem meg. Ha kényszenvedés lenne, akkor folyna a hátamon a víz. Én ezt úgy élem meg. De Hompola nagyon ellett vesz fel a fodrászt, nem egyáltalán nem válaszol. De azért az atv.hu-n is van olyan cím, amit egyáltalán nem mondott a miniszterelnök, csak nem szeretnék itt gubancot házon belül. Egyébként is néha megszoktam tenni a civilapályán e, filmbejátszásai folyamán is, hogy azok milyen mértékben kvadrálnak a valósághoz. Most nekem nem kell elkezdenem már 8 óra 56 perckor a civilapáján ráir ráér egy órakor. 061, 877, 0877, még kerek 3 perc, 40 másodpercig. Nem, 4 perc, 30 másodpercig. tőle, hogy amit Navras és Tiborral ma beszélgettem, annak nem lesz hírértéke, miközben amelyek korábban jelentek meg, alapvetően azoknak nem volt hírértéke. De most a magyar sajtót nem fogom ebben a pár másodpercben megfejteni. perc, 20 másodperc. Jó reggelt! Jó reggelt! E, nagyon furam, mert amikor telefonban mondom, akkor máshogy hangzik, mint amikor én hallgatom más betelefonálását. Tegyük túl magunkat ezen. E, Jó, ez segít. Én is valami újba vágtam idén, ahogy a fiala János is, és többek között azért is hívtam föl, hogy a maga újrakezdéséből az én újrakezdésemet is egy kicsit tudjam, ha, hogy túltegyem magam a kezdeti nehézségeket. Mi az? Én most ott hagytam a munkahelyemet, illetve munkahelyet váltok, és vállalkozó lettem. Ez így nagyon dolgai. Ja, ja, ja. Nagyon van nekem egy szakmám, amit régen műveltem, és most ebből szeretnék megélni. És most indítottam el ezt a vállalkozást, és nagyon izgulok. De alapvetően miért izgul, hogy sikerüljön? Igen, igen. De mit igen, jelent, igen, hogy sikerül? Az, az hogy jókedvel tölti el bőséggel, magyarul pénzt keres, vagy elég a jóked, vagy mind a kettő? Mi, mi, mi, mind, mind a kettő, mind a kettő. És ezért igen, miért hagyta keres, ott a munkahelyét? Mert hogy megint hangszerész lehessek, illetve vagyok. Most nem értem. És hogy, ebb, hogy ebből meg tudjak élni. De most mi a különbség a két státusz között? Ja, hogy én eddig üzemeltető voltam, egy épületüzemeltetés, viszont van egy szakmám, ami a hangszerészet, uh -huh. és, és most hangszerészként külön szeretem. Jó, magyarul egyáltalán nem azon a területen próbálkozik, mint ahol eddig dolgozott. Igen. Igen, igen, igen, igen. És azt, én. amit most csinál, azt mikor csinálta utoljára? Hát úgy folyamatosan javítottam én a hangszereket így itthon, csak nem hivatalos keretek között. De, de egy profi? Igen, igen, igen. Én hangszer szakmunkás vagyok. Sajnos mi... még nincs mesterlevelem. És mikor hajtál? Ha jól hallom, hú, hát már vagy 25 éve. Ha jól hallom, nem megyünk a rádióba, ugye? Miért nem mennénk? Megyünk. Akkor, akkor rosszul hallom a tabletet. Jó. Én nem én... tudom, én, ne, én nem csináltam semmit. Jó. Elvileg híreknek kéne lenni, de hát, vagy lesznek később. Igen? Jó, jó, jó. Mert közben eljöttem a tabletért, hogy ne ne, ne zavarjam be azt a ne zavarjam be a Tudja, telefon. Tudjam hát, is, ha valakit megkérni, mert bele lehet telefonálni 061-877-0877 és akkor ki fog derülni, hogy valamik bárki, aki ezt hallja, és ha nem telefonál senki, az azt jelenti, hogy ketten maradtunk a rádió visorban azért, ami rám néz a nagy szégyel. Igen? Én viszont nagyon ősülök neki, mert bár egy kezdővállalkozó az ne szégyelje magát. Telefonáljon be, és, és, és álljon bele. Szóval hangszerész vagyok. É, De hogyan fognak köret találni? Ő, már, már, már. De látja, találom. például nem telefonált senki az ége a világon. Pedig azt mondták, hogy 40 másodperc késleltetés van, annál már több telt el, úgyhogy lehetséges, hogy megszűntek. Itt vagyunk ketten egy rádiomisorban, és azért azt is lássák, hogy az is unikális, hogyha egy rádiumisorban van, egy hallgató, meg van egy <tos> műsorvezető, és ennyi. De most ki fog derülni. Jó reggelt! Jó hárman vagyunk. tökéletes, jó. Akkor hárman vagyunk. De már megint csak ketten. Akkor fejezzük be, tehát önnek lett egy boltja? Nem, ez egy műhely. Oké, műhely ez ugyanaz. Igen, igen, igen, igen. És az eddig végzett tök más tevékenységemet az eredeti szakmámra szeretném lecserélni, hogy ebből éljek meg, és a hátralévő 13 évendől, amit meg muszáj ledolgozni, 50, 50 éves, vagy 52? 55, 55, 55. 55. Mondjuk szakszofonok javításából tudjam föntartani magam. Miért pont és szakszofon? És még tőröködjek is, mert fafúos hangszerész. Uh -huh. Szemben például az egyik nagyon-nagyon kedves volt osztálytársammal, aki azóta már nem javít cimbalmokat, és úgy jelke, hogy Szlazánszky, Feri, ezúton is üdvözlöm. De akkor mondja már meg, hogy hogy hívják, és akkor megmondom Én neki. nagy Péter vagyok. És mikor beszéltek, utoljára? Hát szerintem 30 éve. Várjon, fölhívom magának. Hát, hát nem tudom, hogy dolgozik-e most. Uh -huh. Várjon. Hogy létezik, hogy csak olyan tol van itt, ami nem fog az Isten fáját. Ilyet szabad mondani? Nagy Péter? Igen. És ho hova jártak együtt? A hangszerés Juliba. Gyula faipari szakad. Várjon, várjon, várjon, várjon, várjon. Nem, nem tudom kívül a Feli telefonszámet A navrasisét tudom kívülről A lányom se tudom <gül> Teljesen gyengelmé vagyok Várjön. Nem hinném, hogy gyengelmé Hát nézze, azért az nem jó hogyha az ember a navracis telefonszámát tudja A pedig nem jó Ez nem a jó a leg, legjobb szóra De azért az nem jó Na, jó, megtaláltam Ja, és De lánya az nem, nem, nem tudok egyszerre telefonálni, és meg. Ja, jó. Hát a rosszul viselkedik, és valami rosszat mond, és akkor nem tudom, hogy igen Sose lehet De, tudni. Meg, igen, igen, abszolút jogos, amit mond. Kiderül, hogy egy hang Pitbull. Micsodáskor? Hang Pitbull. Ó, a, a, a Pitbull, <gül> <gül> más, más valaki jutott most a pitbullról eszembe. Nem beszél fel. Nem mondom el. Biztos alszik, a Feri mindig szeretett aludni. Nem, hát ő vagy fórumot vezet, vagy itt van, hát ő a híradónak a főszerkesztő. Igen, azt tudom. Úgy, gyönyörű volt, amikor a szemelves tanár úr a bemutatkozáskor úgy hívták a hangszer és suli vezetőjét. Próbálta megfejteni, hogy hogy kell kiejteni a nevét. A végén már mindenki gurult és Slazász, nem úgy a szót, amit mondanak, de kinyomott. Tehát fogalmam sincs, hogy azt írja, hogy visszaívhat-e később. Jó. Tehát visszaívhat később, csak akkor én már nem leszek itt. Jó. Szóval nagyon örülök Fiala úr, hogy beszéltünk, mert eddig az volt, hogy ültem a héven, én mindig neten hallgattam a műsorát, és most mindig azon méleztem, hogy na majd egyszer ülök a kis műhelyemben, félre rakom a saxofont. Hol van a műhely? Pomázon. Ott aztán tudja, hogy ott csak interneten folyó hallani, ott bejön, az kés csoda lenne. Nem, nem is próbáltam én rádionni, én mindig interneten hallgatom, mert az úgy sokkal kényelmesebb, és mindig ott van. És ezt is úgy elmondtam volna, bár a rádiós részéhez nem értek a szakmaihoz, de hogy szerintem nagyon sok ember van, aki ül és hallgatja a telóján a műsorát. Az emberek egyetlen egy dolog miatt hallgatnak rádiót, leszámítva azok, akik a lottószámot akarják megtudni, vagy a rádióból tudják meg a tőzsde alakulását. Szerintem mind olyanok, mint a gyerekek mesére vágynak, csak utána nem feltétlenül alszanak el, mert mennek a munkába, vagy mennek a szeretőjükhöz, vagy mind a kettőt egyszerre, és azért hallgatnak rádiót. És én pedig azért imádom a rádiózást, mert egyszerre mesélhetek, és egyszerre mesélnek nekem, bár néha sokat pofázom, és akkor nem hagyom, hogy mások meséljenek. De jó volt a maga meséjét hallgatni. Hívja máskor is. Hát, Sajnál, hogy nem tudtam összehozni a felivel. Örülök, örülök. A legjobbakat. Viszont kívánok. szerintem így jó, hogy nem bette fel.